Книга Второзаконня, розділ 23. Ніхто не сміє брати батькової жінки, ані не відкривати край поли в його плащі. Ніхто не війде в громаду Господню, в кого роздавлені ядра або відрізаний мужеський член. Не вйде також у Господню громаду Байстрюк. Ніхто з них, навіть на десятому його поколінні, не зможе війти в громаду Господню. Не вйде у Господню громаду Амоній і Муавитянин. Навіть і десятому їхньому поколінню не можна війти в громаду Господню по вік віку. Тому що не зустріли вас хлібом і водою в дорозі, як ви вийшли з Єгипту. І тому що найняли проти тебе Валаама, сина Беора, з Петора в Месопотамії, щоб він прокляв тебе. Та Господь, Бог твій, не хотів вволити волю Валаамові і обернув тобі прокляття в благословення. Бо Господь, Бог твій, любить тебе». Не будеш турбуватися за мир з ними та добро для них, поки життя твого повіки. Не будеш гидувати Едомієм, бо він – твій брат. Не будеш гидувати і єгиптянином, бо ти був приходним у його землі. Діти від них, що народяться в третьому поколінні, можуть увійти в громаду Господню. Коли стоятимеш табором проти твоїх ворогів, то стережися всякої погані. Коли серед тебе буде хтось нечистий від нічного випадку, то він мусить вийти з табору і не війде до нього. Надвечір він викупається в воді і, як зайде сонце, війде до табору. Матимеш за табором окреме місце – туди – Виходитимеш за табір Буде в тебе і лопатка між твоїм знаряддям І коли йтимеш на сторону То викопаєш нею ямку та присиплеш свій послід Бо Господь, Бог твій, йде посеред твого табору Щоб визволяти тебе і віддати тобі в руки твоїх ворогів Ось тому мусить твій табір бути святий щоб Господь не бачив нічого негожого в тебе та не відвернувся від тебе. Не віддаси раба, який утік від свого господаря до тебе, назад його господарві. Він житиме в тебе в такому місці, яке він сам собі вибере, в одному з твоїх міст, де йому буде завгодно. Не турбуй його» не буде жодної блудниці з дочок Ізраїля, ані жодного блудника з синів Ізраїля. Не даватимеш, як обітницю, заробіток відповії чи гроші від розпусника в дім Господа Бога твого, бо одне і друге – гидота перед Господом, Богом твоїм. Не братимеш відсотків від твого одноплемінника – ні за гроші, ні за харчі. Ні за будь-що, за що беруть відсотки. Від чужеземця можеш вимагати відсотків, але від одноплемінця – ні. Щоб Господь, Бог твій, поблагословив тебе в усякому починанні твоїх рук на землі, що йдеш її зайняти. Коли складеш якусь обітницю Господові, твоєму Богові, не гайся виконати її, бо Господь, Бог твій, напевно, нагадає тобі, та й матимеш гріх. Бо як стримаєшся від обітниці, не буде тобі гріхам. Але що вже вийшло з твоїх уст, те мусиш додержати і виконати. Те, чим ти добровільно зобов'язався Господові, твоєму Богові, що обіцяли уста твої. Як увійдеш у виноградник твого ближнього, можна тобі їсти виноград, скільки душа твоя забагне до наситу, в кошика ж не кластимеш. А як прийдеш на поле твого ближнього, що на ньому доспіле збіжжя, то можна тобі зривати колоски рукою, однак серпом не замахнешся на збіжжя твого ближнього.